SZIKI Adastra! Igen sokat köszönhettem Köves Bélának. Fötr és a Jó Rossi Mester kicsit összetett tanítási módszere helyett friss, gyakorlatias tanácsokkal látott el, szinte a saját anyagát tanította a nagy hírű siklós iskola alapján. Nem sokára elértem oda, hogy saját dalaimat magam harmonizáltam, és azokban a Rózsa Völgyi Cég fő kollektora, a neves egyházi zenész Demény Tisztelendő úr sem talált különösebb kifogást, bár ezek a letétek, ezt jól tudtam, túlságosan egyszerűek voltak. Egyszerűek, de nekem nagyszerűek, mert sose hittem, hogy valaha is elérek egy hibátlan letétet. Ráadásul Béla barátsága, műveltsége, sok más tudományban való jártassága jótékonyan hatott rám. Szigorú bírálataiból, kérlelhetetlen pontoságából Jottányit sem engedett. Illúzióimat lefaragta. Ő volt az első, aki melódiáimat minden formai helyességük mellett is primitíveknek találta. Tónika, domináns, tonika domináns, és a középrészekben még valami. Korholt kegyetlenül. Szűkíts, bővíts, bátran nyúj az anyaghoz, kerüld a komponálást. A maga kompozícióit mutatta. Ezekben viszont még a dallam árnyékát sem tudtam felfedezni. Ilyen kantusz firmust még nem tudtam volna megharmonizálni. Béla képes volt összehasonlítani a cédúr is kitűnően, de még soha nem hallottam tőle egy olyan taktust, mely éneklésre kínálta volna magát. Ezt meg is mondtam neki, mire dühötten felkiáltott. Szégyelleném, ha művemet sarki kocsmában óbégatnák. Ilyet sem Bartók, sem Weiner nem igényel, de én sem. Legjobban tetszettek Béla elméleti és történeti előadásai. Ha van valami zenei tájékozottságom, azt neki köszönhetem. Bár abban az időben a szólfés még nem volt olyan divatos, mint manapság, ő teljes mellel kiált érte. Velem is megpróbálta, de én a relatív szólféstól félig meddig idegbajt kaptam, és csak elzsikeri mánkodására hagyatta velem abba. Egy szép napon csengett a telefon. A telefon, melyet csak nemrég szereltek felszüleim lakásán. – Halló, ott Garai művész úr? – Igen, itt Garai beszél. – Itt Felt Mátyás, a Városligeti Színház igazgatója. A legendás Feldmatyi arra kért, hogy azonnal látogassam meg műintézetében, ahol is Sarkadi Aladár, Fejesteri, Latabár Árpád az idősebb, somogyinusi és még sok kitűnő művész, ahogy Matyi bátyám mondá, csak rám vár, hogy a készülő Feldmatyi darabba betét számokat írjak. Lélekszakadva rohantam ki a lizsébe. Mellem feszült a büszkeségtől. Olvasópróbát tartottak, amikor megérkeztem. A jelenlévőkkel eddig legfejebb a nézőtéren találkozhattam, senkit sem ismertem személyesen. Ó, ha most egy -e itt volna, gondoltam, milyen büszke lehetne rá. Fedmátyás rámutatott, miután lekezelt velem. Ez Garai, a körös lány. Somogyi Nusi felkiáltott. Betesszük a darabba, és énekelni kezdett. Hallod-e, hallod-e, körös lány? Sarkadi bácsi is integetett barátságosan. Már ma bevallod de mond igazán! Ezt nem tehetjük be, szólt mosolyogva a hatalmas termetű komikus Latabár árpát. Ezt már én is tudom, és minden utca gyerek. Somogyi Nusi az asztalra csapott. Már pedig én elénekelem. Velem, mondta Sarkadi. Fedmacítette le a garast. Trióba fogjátok énekelni Latabárra. De folytassuk. A színészek ezek után szerepeikből végigolvasták a darabot. Repkedtek a pesti kiszólások, a pesti argó minden bája szerepelt. Snasz, Pali, Haver, Linkstóc és egyebek. A darab vendéglők bejátszódott a pincét Pinklinknek, a vendéget Pasasnak, a főnököt Górénak, a cigányt Romának, a zsidót Biboldónak, a keresztényt Gólynak hívták. A lóversenyen nem tettek, hanem akasztottak a pacira. Az igazolványt Flepnének nevezték. Ákremből támadta meg a betörő alakást, azaz a kékligóréját. A betörőt lesittelték a rendőrségre, azaz hére került, onnan a főkapitányságra, magyarul Oberhére vitte a zsaru. A szerelmes kamelós volt, az emberek nem árulkodtak, hanem mószeroltak. A titkos társzerző, aki az enyhén szólva, kaotikus meséből színpadi művet formált, megbízható novellista és újságíró volt Szekulajenő. Ott ült csöndesen a nézőtér egyik támlás székében. Fel nem ment volna a színpadra, és bele nem szólt volna a próbába a világ minden sem. Kihült a pipa a szájában, fanyar arckifejezéssel ült, ücsörgött szótlanul. Feldmatyit mindenki szerette, sok humorista diktált neki poént. Harmadtól Kálmán Jenőig, az újonnan feltűnt zseniális Kellérdezsőtől, az ugyancsak ifjú Vadnai Laciig és Görög Lászlóig, valamint László Miklósig mindenki benne volt a kacaktató, könnyed, nyári szórakozás előkészítésében. Czerkovics atya épp úgy, mint Lajta Lajos szívesen szállított számokat, nem is szólva az akkor feltűnt Brocki Miklóstól, Ejzemanról, az öreg Rosszalfrédról és a siklamolos kuplék atya mesteréről, Pistáról. Ezek már tudták, amit akkor én még nem tudtam, hogy Feldmatyi esküvel fogadta, miszerint nála csak dicsőségért lehet dolgozni mert Tantyiemért még Beethovennek sem fizetett volna. Feldmatyi meg-megállította az olvasó színészeket. Oh, ide kellene egy jó sláger, ide egy tangó, ide egy kuplé. Garai, figyeljen! És holnap ötletekkel jöjjön. Tizenegykor kezdjük a próbát. Nekem mindedig az volt az elképzelésem egy darabról, különösen a zenés darabokról, hogy annak megírják három felvonását, a zeneszerző elkészíti a muzikát. És a szövegíró alá versei. Feldmatyinál nem így volt. A villamoson hazafelé azon tűnődtem, hogy bár végighallgattam a darabot, fogalmam sem támadta arról, hogy miről szól, és még kevesebb fogalmam volt arról, hogy mit kellene ide írni. A véletlen segítségemre jött. Este, amikor Erzsikéhez igyekeztem, szép szőke lány búcsúzott egy fűszerbord kiáratánál az üzlet fiatal segédjétől. A fiatalember valami bókot mondhatott, mire a kislány megfenyegette az ujjával. No-no, maga csúnya? Maga csúnya, vágott vissza a fehér köpenyes fiú, és nevettek. Maga csúnya, hangzott még utánam az évődés, és mire felértem Erzsikéjék lakására, már tudtam, hogy ebből a kiszólásból alkotom meg Feldmachi lágerét. Erzsike nyitott ajtót. Tündérszép volt az egyszerű, könnyű kis kék ruhában, Mezítelen lábain görögös saru. Haját, Istenem, sokszor megbámult, természetesen göndör, korom fekete haját, az akkor divatos pubira vágatta le. Célzás volt-e a pubi mérnökkel kapcsolatban? Maga csúnya, mondtam mosolyogva. Maga csúnya, ismételte ő is. Hát nem tetszik a pubi frizurám? <gül> Dehogy nem, nagyon is jól fest vele. Hát akkor miért nevez csúnyának? Tévedés, Zsizsi mondtam, mert már így becéztem Erzsikét. Maga csúnya, ez az én új dalom címe. És hogy megy a zenéje? Egy csókért eladom, Zsizsi. Erzsik körülnézett és minthogy veszély nem fenyegetett, megcsókolt. Nem az első csókját kaptam. Szigeten, ligeten, esti utcán, sötét téren, kiránduláson, strandon, sétán, andolgáson mindig csak csókolóztunk. Már ott tartottunk, hogy nem én, de ő kezdte, és én nem hagytam abba. Bobi csak lassan, fokozatosan hátrált, és bár érezte, tudta, hogy Elzsi engem választott, néha még hármasban maradtunk fett, sokszor éjfélig is köveséknél. – Na, most tessék elénekelni! – követelődző Zsizsi. Majd a zongoránál, és folytattam a Ki Kiáz! – hallatszott a belső szobából, és megjelent kövesnéni, született Écsi, Zillahi kornélia frissen fodrásznál bodorított feje. Szétrebbentünk, mint viharban a madarak, mint vízben a nyulak. Majd bementünk az ebédlőbe, és zongorához ültem. Múzsikáló kedv, boldogság, múzsám, egy szóval minden jelen volt. Belefogtam. Maga csúnya, maga csúnya, de szeretem magát, Úgy szeretem, puha sejem, fekete szép haját, Bubi fejét, cisza szemét, kicsi kezét, ó, beszeretem. Maga csúnya, maga csúnya, maga. Pont az esetem. Zsísi másnap nem ment be írógépe az irodába. Köves bácsi cinkos hagyással elintézte, hogy Erzsi eljöhessen velem. Mint a Budapest csalgótarjani prokuristájának, ez módjában és hatalmában volt, de nem szerette az ilyesféle csalásokat, ahogy mondotta. Ám miután meghallgatta az Erzsi hezirdalocskát, és mivel Erzsi öleléssel, csókokkal levette a lábáról az öregét. Beleegyezett abba, hogy Erzsike megtekintsen egy színházi próbát. Büszkén mentem Erzsi mellett. Az ingyen fuvarost, mint színházi benfentes lebbenti fel előtte a világot jelentő deszkák próba fátyolát. Nem lesz ebből valami baj? kérdezte édes hangján Zsizi, miközben gyalogosan közelítettük meg Feldmatyik műintézményét. A sötét nézőtére kalauzoltam Erzsikét, ahol Szekula már elfoglalta a helyét. Szekulának most égett a pipája, és amikor Zsizsit meglátta, az addig hallgatag, igen szerény és igen csendes író felkelt a helyéről. Oda jött hozzánk és bemutatkozott. Elmondtam neki, hogy szeretném, ha az igazgató úr, Aljas Fejdmatyi által rendelt darabomat Erzsike énekelné el először. – De erről szó sem volt – ilyet meg Zsizsi. – Mi van ott a nézőtéren? Rekeztette meg a levegőt Matyi igazgató úr, aki most teljes rendezői szigorával leállította a próbát, és Fejesteri, valamint Kertész Gabi a bombiván türelmetlenül toporogta. – Micsoda hülyeség, Matyi? – szólt a híres szubrett. – Hogy percenként leállsz. – De milyen hülyeség? – szólt a bombiván. Sarkadi Aladár bácsi is megszólalt. – Engem agyon rendeznek. Én szárdőt játszom, és Moliért. Egy operatli csak el tudok játszani. – Csend! – süvöltött Feldmátyás. – Én vagyok itt az igazgató, vagy ti? – leszólt hozzám. – Garai, miért zavarja a próbát? – Én? – Én csak elhoztam az első betét számot, amiről szó volt, de haza is mehetek. – Nem is tudom, hogy hol vettem ennyi bátorságot. Valószínűleg Zsizi jelenléte késztetette vakmerőségre. – No, mit hozott mutassa? – A színészek türelmetlenül vettek bennünket szemügyre. – Majd a mennyasszonyom elénekli. Nem tudom, hogyan csúszhatott ki a számon ez a szó, de meglepetésemre Zsizi nem tiltakozott. Csupán az éneklés ellen. De, de Imre, hiszen én... És közben fejes terére nézett zavartan és bocsánat kérően. Segítségemmel fellépett a nézőteret a színpaddal összekötő revő lépcsőre. Én pedig szinte azonnal futottam a poros orkeszter zongorájához, leültem mellé és belevágtam a kezdő akkordokba. Halálugrás, szálltómortál, -e? gondoltam. De mindegy. A lap, melyet Erzsike kezébe nyomtam, szinte reszkedett. De Zsizi a jó muzsikus biztonságával kezdett bele. Aligetben este felé még a szél is csupa zene, szó, szó, szó. Mindannyian tudjuk, kérem, hogy itten a szép Lizsében jó, jó, jó. Fiú meg a lány karöltve járnak, szót se szólnak, csak a csókra várnak. Aztán a fiú, itt szólám, Maga csúnya, maga csúnya, De szeretem magát, Úgy szeretem csupa sejem, Fekete szép haját, Kicsi kezét, bubi fejét, Cica szemét, jaj, de szeretem, Maga csúnya, maga csúnya, Maga pont az esetem. É én éneklem, sikoltott fejesteri, Velem! lelkendezett kertész Gábor. A színészek most szemügyre vették Zsizsit, és repkedtek a felkiáltások. – Tündér, gyönyörű! Zsizsi pirult, zavartam mosolygott, végül lefutott a kislépcsőn, és csacsi módon arcát kezébe rejtve huppant le az egyik zsőjébe. Magam nem is annyira a dal sikerére, hanem inkább Zsizsire voltam büszke. – Milyen iskolázott a hangja? – dicsérte szántó móni a kapi, a fiatal Csontvás sovány karmester. Macyi a nagy felfedező megkérdezte tőle. Miért nem megy Rákosi Szidihez? Két éven belül primadonna. Atthon agyon vernének, Zsizsi, de látszott rajta, hogy az egész próba, a masztik szag az ő polgári világától elvonatkoztatott légkör tetszett neki. Országos nevű színészekkel, furcsa, színes beszédő emberekkel szívott most egy levegő. És mennyi intimitás, érdekesség, egy fiatal ember jelentkezett somogyi nusinál, kezében kottát lobogtatva. – De fríz, Károly vagyok. – Bocsánat, művésznő, szécsény Mihály küldött, hogy megmutassam önnek a dalomat. – már hallottam magáról. – És de Friz az ongorához ült. Csak hamar rájöttem, hogy Feldmatyi az egész várost mozgósította operettje zenei megoldása érdekében. A szerzők személyesen hozták el műveiket, s bár legtöbbjük tudta, hogy pénzt nem kap, csak dicsőséget, és talán egy kis népszerűséget, a nyilvánosság fényéért minden áldozatra készen voltak. Így jelent meg sorjában Brocki, kész harmadszöveggel, ejzeman az öreg Ross Alfred és mások. Mind csak beugrottak egy pillanatra, egyiknek sem volt fontos, csak éppen megmutatta világra szóló fox trottyát, slow Foxát keringőjét. Gigi visszafelé az úton szótlan volt. Csak én beszéltem, lelkendeztem. A lányt annyira felkavarta a sok élmény, bár csak kis kiskörben, de szakemberek előtt aratott sikere, a különvilág, mely annyira messze volt az ő mindennapi életétől. Talán célok, lehetőségek támadtak benne, melyek mindeddig ismeretlenek voltak előtte az Ápója utca és környékén, a szerény és egy kicsit szűkes világban. Miért tanult énekelni? Távolról sem azért, hogy díszes, jó ruhájú, ünnepi közönség a vigadóba, vagy az akadémia nagytermében csodálja szép hangját, zenei intelligenciáját, személyének tündöklő szépségét. Azért tanult énekelni, mert az ember sohasem tudhatja, mire jó. Zenész bátya korrepetálta, tanítgatta polgárista korában, a mutáció után pedig egy olcsó énekmester hang Béla szerint pocsékul, de hiszem mindegy. Amikor hazaértünk, és Zsizsi hallócsövön keresztül mondta el édesanyjának, hogy mit látott és mit érzett, hogyan volt, s miképp volt az egész, valamit megsejtettem. Jelesül azt, hogy Zsizsinek is vannak álmai, olyan álmok, melyekről a Zápója utcában nem illik beszélni. Tehát színésznő, avagy énekesnő legyen Zsizsiből? Kóstolja meg a siker a tapsmákonyát. Nincsenek-e Budapesten is, moriszúrak, igazgatók, pénzemberek, akik erősebbek lesznek nálam? És ha az éret okos mérikler is kiszeretett belőlem, vagy legalábbis okosan a jobbat, a befolyásosabbat, a beérkezettebbet választotta, a nagyobb életbiztonságot, nem történhete meg ugyanez Zsizsivel. Igaz, hogy az érem másik felét tekintve éppen Zsizsi lehet az, aki engem portálhat, vihet a megdicsőülésbe. Így vagy úgy, nem élhetek nélküle. Miután a maga csúnya a körösi lányhoz hasonlóan országos sikert alatot és az egzisztencián pillanatnyilag biztosítottnak látszott, Púbival folytatott harcon pedig az én javamra dölt el, megkérte a kezét. És az Eiffel nyugodtan áll. Ha legközelebb eljön, beszéljen nekem Párizsról. Úgy szeretnék egyszer oda menni. El fog menni hamarosan. Elmegyek, és kivel? Velem. A párizsi Express étkező két boldog ember ült, a Hementex meg az alé mellett. A svájci hegyek újból integettek, és a felhőkben nem kellett már se Terus, sem Mérikler képét keresnem, csak zzsi szemébe kellett néznem, és tudtam már, hogy a mennyország a földön van. Hatalmas előleget kértem a zeneszerzők akkori szövetkezetétől, személy szerint az elnöktől Huszka Jenőtől. – És mire kell ennyi rengeteg pénz? – Boldogságra, Jenő bátyám! – Azt akarom, hogy amíg él, megemlegesse ezt az utat. Meg akarok mutatni neki mindent, minden pontot, ahol éltem, ahol szerettem, ahol csalódtam, ahol dolgoztam, ahol sírtam és ahol nevettem. – Ejbe romantikus vagy! – Ez a szakmám, Jenő bátyám! Ez igen. Csak aztán dolgozni, hogy ne hiányozzon majd a pénz. Miután ezt elmondta az elnök, valamit dúdolni kezdett, valamilyen dallamot. Errévedezett, mert ültében-keltében megállás nélkül komponát. Aztán, mintha hirtelen visszatért volna e világra, felvette a házi telefon kagylóját, és kiutalta a kért összeget. Mit bántam én, hogy legalább fél évre eladósodtam? Az élet csodás. Érdemes élni. Mindent én vettem Zsizsinek. Köves bácsi fixből ért, nem ígért és nem is adott a lányával mást, csak az obligát két szóva bútott, melynek részleteit még sokáig törlesztette. De mit nekünk Pesti gondok, mit nekünk a hónap árnyéka? Most gazdagok vagyunk, közel 9000 franc boldog tulajdonosai. Ott ültünk a Café de la Pő teraszán, balunkon a világhírű Párizsi opera, jobbra a Boulevard de Italien, Csodás kirakataival, színes globtrotter népségével, burnoszos arabjaival, hindu hercegeivel, sahjaival, a kapurtalai Maharajsával, meg a néger nép aki együttal ölmester az angol gyarmati hadseregbe. Felismerjük Kárai Mihály grófot. Egy pillanatra feltűnik misztingé Mori Sevaliéval, a belső teremből jönnek. Egy hosszú angol lány felismeri őket, autogrammot kér mind kettőjüktől. A pincér harmadszor jelentkezik. Most fagylátót rendelünk a szendvics és a után, Negyedik jelentkezésénél aperitifeket. Gyalogséta, a Hotel de St. az Avenue de Operán, fejedelmi díner. Zsizsi már az Ordovrelle jól lakik. Rák, szelier, sarok, majonéz, borsó, frevette. Sehol semmi zsír vagy zsíros, csak olaj, finom oliva, no meg bors és eszet. Zsizsi bámulja étvágyamat, az ő kotletjét is én eszem meg. Csupán a finom ezer levelet, a mélyföld ízleli meg, a mi krémesünkhöz hasonló cukrászterméket. Hiába figyelmeztetem. Gigi, ez franciakoszt, egy fél óra múlva éhes leszel. Zsizsi álmokban úszkál, az egész oly valószínűtlen neki, mint a Dajka mese. Kék szemeinek lámpásait hálásan függeszti Csíp Csíp meg ébren vagyok. Kart karba fűzve indulunk sétára. Sorba mutogatom neki a Passage de la Ferme luxusszállodáját, szállodáját, Madame Dubon, a ház érdemes mesternőjét, aki készséggel mutatja meg régi padlásszobámat. Sajnos Monsieur Dubon már nem él. Elment anélkül, hogy remek művét, a Julius Césart a világ megismerte volna. Madame újból férhez ment egy fiatal, hatvan éves asztaloshoz. Hiába kell a segítség. Zsizi közben csak ugyan megéhezett. Hová térhetnénk be egy kis uzsonnára? A vásárcsarnok felé indulunk. metróm megyünk. Zsizi elámul. Hát ilyen is van. Néhol három emeleten futnak a sebes járművek. Hol a föld fölött, hol alatta. Egy ilyen, Marcel, lesz, hát lesz. Kiszállunk a vásárcsarnoknál. Meghatottan mutatom neki első mesteren föltről ablakát. Betérünk a farmon pacal vendéglőbe. A hosszú Emil megdöbben. Nem műszi ő garai? Ki nem állhattad a borst? Gondolom el, de csak annyit mondok. Úgy van, az vagyok. Megkóstoltatom Zsizsivel a finom pacat, amit faszenes risunt állal fel a pincér. Kitűnő, mondja Zsizsi, és még egy adagot kér. A műhelyt elválasztó plusz függönyredben. Maga farmom a nagy ember harcsár jelenik meg. Haja teljesen fehér már, s mintha megfogyott volna. Úgy látszik, Emil úr figyelmeztette, mert mereven vizsgálódva tekint asztalunk felé. Erzsinek magyarul mesélem el, hogy ki ő. Később Emil úr feszes tartással, hosszú derekát meghajtva mondja. Szegény farman beteg, már nem soká, és elcsuklik a hangja. Rák, szárkóme. Kijövünk az étteremből, a pacal Csodák birodalmából, és egy hirdető oszlopra mered a tekintetem. Concert mélyol, Claire du Dance la revue. Oh, jőz. Ó, oh, a romlott asszony. Hiába sétál mellettem, Zsizi. Hiába készültem az éjszakára, a csodák éjszakájára, az örömre, a tökéletes boldogságra, a hetedik mennyországra, melyre lassan két esztendeje, hogy várok. Első napja vagyunk itt, reggel érkeztünk, és íme. Egy plakát, egy színes betűkkel nyomott papíron megremegtette a lábamat. Mi ez? Tán valahol tudatom mélyén a szíven valamelyik titkos rekeszében még ott pusztít, ott követel a régi úrnő. Nem lehet. Hisz mellettem sétál a jelen, fiatalságával, nékem teremtetségével. Vágyaim a mostani pillanatig ajnározva lengik körül szobor alakját, angyal arcát. Szemek kékje, tekintetének bársonya, piros ajkának íve, eddig a szünet nélküli szeretés jelei voltak. És most? Gyerünk este ebbe a revübe! kérdeztem Zsizsit tettetet mosolygos nyugalommal. Zsizsi megszorította a karomat. Elviszel? És mit sem törődve a járókkelőkkel igazi párizsi nőmódján, mert azok így szokták, szájoncsókol. Lehet, hogy a metrón figyelte meg a parizienek a midinettek közvetlen viselkedését? Tapintatból vagy gyávaságból soha nem beszéltem Zsizsinek Mériklerről. Elbeszéléseimben mindig egy dizőz, a variétésztyárja címen szerepet. Most, hogy ott ültünk a jegyüzértől Méredrágán vásárolt elsősorban álló székeken, alig vártam, hogy azaz egy dízőz megjelenjen. Karon fogva juttem Zsizsivel, de erről is az jutott eszembe, hogy ült mellettem Mérikler a pléjelterembe, Döbüsszit vagy Bartókot vagy morcátot, vagy Glükköt hallgatva félájultak. A várakozás pillanatai óráknak és percei örökké valóságnak tetszettek. Gumiból készült óriás kalifa tenyerén kecses naját táncolt. Egy artista nő megfoghatatlan módon a levegőben úszott. Kestner az illúzionista eleven elefántot tüntetett el. Aztán jöttek a színpadra. Táncoltak. A revűnek cselekménye is volt. Blanche, a híres komikus elvesztette a feleségét, és az egész világon keresztül mindenütt keresi. New York felhőkarcolói között épp úgy, mint a sivatagban. Itt csakáloknak és hiénáknak festett, egyebekben teljesen mesztelen hölgyek riogatják a neves Blanche mestert. Dervis jön be a színpadra, aki Pitiához a jósnőhöz utasítja a szerencsétlen férjet. Hogy miként található meg Piti asszony a sivatagban? Nos, erre nézve a revű írói nem adtak felvilágosítást. Ám tény az, hogy a mester ilyen megoldott sztenika pillanat alatt varázsolja elénk otthonát. Se sejtelmes, huhogó baglyokkal, fluoreszkáló szemű macskákkal, halálfejekkel teli józdából, már csak Pítia hiányzik. A kezemben tartott színlapról már tudtam, hogy Pítiát Mérik személyesíti meg. Előredőltem. És megjelent ő. Az első pillanatban nem akartam hinni a szememnek. Talán szerepe szerint kitömték. A színpadon egy párnás arcú, bizony kisé tokás, vastagkarú, igenkövér hölgy állt, erős mellekkel és még hatalmasabb csípőkkel. Mérikler? Igen. Míg alig lépett színre, már is fergeteges taps fogadta. Igazi sztárnak kijáró taps. És Mérikler énekelni kezdett. Énekelt a végzetes asszonyról, a romlott nőről, aki nem hagyja meg a reményt, előre elmondja mindenki jó vagy sorsát, és inkább a rosszat kegyetlenül, szív nélkül. Behúnytam szememet, hogy élvezzem hasonlíthatatlanul csodás hangját, mely most még szebb, még érettebb, még nemesebben zengő volt, mint a múltban. Behúnytam a szememet, hogy hangját halljam, de ne nézzem a régi szobortest karikatúráját. Ám nem ülhettem tovább becsukott szemekkel. Zsizsi hozzám súgott: Imi, ennek operában lenne a helye, kristálytiszta hang. Bizony csodálatos, Súgtam vissza Zsizsinek. Így kövéren is. Párizs nagy vedettje volt. Ismertem őt. Akkor még karcsú volt. Ismerted? Néhány dalomat énekelte, mondtam folytott hangon. A szünetben beviszlek hozzá az öltözőbe. Örültem is, meg nem is. Megingott szerelmem egy csapásra helyre billent. Életemből végképp eltűnt egy illúzió, egy megoldatlan kérdés, egy miért. Névjegyemet vettem elő, melyre töltő tollal még ráírtam. És felesége. Aztán oda mentem egy uniformisos jegyszedőhöz, és megkértem, vigye be a művésznőhöz. Egyben valót nyomtam a markába. Egy perc sem telt bele, szinte futva jött vissza az egyenruhás. Dupont asszony várja önöket, és előre ment, mi pedig utána. A színpad folyoson Zsizsi megjegyezte. Újra nagyot nőttél a szememben, Imi, hiszen téged az egész világon ismernek. Beléptünk hát a szentébe. Az nő hajlongott. Pállá, szívú si plé, erre tessék! Magára kapott spanyol kendőben öltözőasztala mellett ott ült hát ő. Kövéren, kicsit megöregedve, de jellemző büszke tartásával. Intelligenciája tapintata már az első pillanatban megnyilvánult. Nem tegezett. Ó, mi meglepetés, hogy ön itt van! Mikor jöttek? Íme bájos felesége. Zizi majdnem kezet csókolt neki. Tört németséggel néhány dicsérő szót mondott. Zizim verkli, auszer ordert Líke, künnszlerin. Mérikler megbillentette fejét. Zsüvőre merci. – Köszönöm, majd felén fordult. Úgy -e csodálkozik, hogy ilyen monstrum lettem. Belső szekréció zavar. Orvoson bíztat, de nem bírta tovább. Ó, oh, szakri Imi! Zokogta. Hogy megmentsem a helyzetet, bár azt hiszem Zsizi női ösztöne már valamit megérzett, így szóltam Zsizihez. A művésznő azért sírt, mert én még láttam őt abban az időben, mikor hibátlan volt az alakja. Erzsi felkiáltott. Mondd meg neki, hogy csodálatos a hangja, előadása, elfelejteti, hogy erős. Mit mond? fordult hozzám Mérikler. Lefordítottam Zsizi szavait. Ó, pontosan ilyen voltam, mint az ön felesége. Hogy hasonlít ő arra a nőre, aki én voltam? Felállt és hatalmas karjaival átfont zsizsit. Szemébe nézett. Ugye boldog ön? Lefordítottam a kérdést. Igen, rebegte zsizsi. Mérikler magához szorította, és jobbról-balról többször megcsókolta. ávúz húze törő! Önök boldogok! Az ügyelő szava vetett véget a diskurzusnak, és az öltöztetőnő továbbította az üzenetet. Madame Dupont, ön az első jelenetet. Mikor kiléptünk a folyosóra, és lassan lépkedtünk lefelé a lépcsőkön, Zsizsi megszólalt. Imi, te szeretted ezt a nőt? Ne félj megvallani, ami volt, az volt. „Adoktam. Hogyan is mondjam el, hiszen tudod, sokkal idősebb nálam. Zsizsi nevetve öllett meg a lépcsőfordulóba, és szájon Te buta! hiszen akkor még nem ismertél engem. Te, te drága! És szinte levittem a lépcsőn. Berlinben Gigi a valóságá vált álom királynője. Miután a Patefri lemezboltjában franciául kérte a Tango en Gris, azaz a Párizsban is sikert aratott Hallode Hallode kőrös lemezét, miután az operában meghallgatta Sályapint, az Odaonban pedig látta a világ legkitűnőbb tártőfelőadását, és miután jelenlétében kötöttem le egyik dalomat, a Max Ishin kiadóvállalatnál, és kaptam rá csodásösszegű előleget, elhatározta, hogy maga is művész lesz. Alig tudott elszakadni Párizstól a magával hozott csöpp szótárt forgatva állandóan franciául akart beszélni. Beleszeretett a világ fővárosába, amelyből csak a szépet, a szokatlant, a nagyszerűt látta meg. Én pedig hiú módon élveztem gyönyörködését, apró sikójait, lelkesült megjegyzéseit. Az akkor divatba jött te tepillálást csodálatos szertartásként élvezte végig. tényjét, csodás vonalú alakját megbámulták a kozmetikusok. Bókesőbe fürdött, én pedig nem győztem már a sok büszkeséget, féltékeny lettem, és ez a féltékenység már velem maradt. Zsizsivel nem lehetett kiülni egy teraszra, bemenni egy étterembe, hogy az éhes férfi pillantások, spontán szemtelenkedések tömege ne tűnjék fel, és ne pusztítson szívemben. Féltettem őt. Ez több volt annál. Még a nőkre is féltékeny voltam, akik obligált bókjaikkal, ártatlan simogatásaikkal árasztották el feleségemet. Minden túlságosan közvetlen asszonynal szemben felmerült benne a gyanú, és Párizsban ez nem is volt teljesen indokolatlan. Bizony nem. Csak a fiús kinézetű direktriszt említem meg a Hotel des du de Monde éttermében, ahol Gigi alig tudott szabadulni, úgy ölelte csókolta, ha csak meglátta. Ó, no, és a férfiak? Az őrült spanyol, ahogy Gigi nevezte Don Maria Juan Pedro de Macattát a most aki mindkettőket beültetett hiszpányójába, hogy megmutassa Zsizsinek, milyen könnyen ugrik be országúton 120-as sebességbe a kocsi. Erőszakossága nem ismerthatát. kéretlen kellettlen beutaztuk Észak-Francia országot a tengerparti. De Makutta úr tehette, mert vállalatai, mint azt garral hirdette, 200 pezót hoznak neki óránként. Majdnem verekedés lett a vége, amikor más programra hivatkozva elutasította meghívását Spanyolországba. Figyeltem Zsizsit, hogy miként hat rám a gáns nélkülisége. De Zsizi nem látszott megszédülni, csak nevetett az őrült spanyoló. gúnyolta ólába ólábaír hangosságáért, szertelenségéért. Engem pedig körülvett szerelmének hálájának ezerjelével, százszor elismételve, hogy milyen büszke rám. Burokban születtem, hogy veled találkoztam, Mimi. Ugye mindig szeretsz majd? Ugye mindig? Nem vallottam be, szinte lelkendeztem, amikor az expresszen ülve hazafelé rohantunk. Úgy éreztem, hogy otthon majd eltűnnek a kínzó féltékenység árnyékai, hogy oda-haza senki sem lesz erősebb nálam, senki sem villantja majd fel az ilyen meg olyan mennyországok csávos fényeit. Mikor hazajöttünk, Zsizi azt érezte, amit én, amikor először jöttem haza a fény fővárosából. Vidéknek tetszett akkor Budapest előttem, és így volt vele Zsizi Mennyi kopott ember, mennyi szürkeség? De új otthonunkban van, az Akadémia utcában megenyhültünk. Két kis szoba az akkori pesti divat szerint berendezve várt bennünket ölelőn, és Béla sógorom ajándéka, a bár részletre vett, zongora. Zsizi ügyesnek bizonyult, mint háziasszony. Az élet drága volt ugyan, hiszen a lakbér egyedül felemésztette volna egy közepes tisztviselő fizetését, a 130 pengő de még a Párizsi előlegből, és bár a szövetkezetnél eladósodtam, mégis jutott Erzsi énekóráira az országháztér és a Dunakorzó teraszainak látogatására, vacsorákra, ücsörgésre, szakmai plegykák összejöveteleire. Zsizi segíteni akart nekem, és hogy ezt megtehesse, és anyagilag előbbre jussunk, kotta írást vállalta kiadóknál. Fegytintával készítette finom, sokszorosításra alkalmas másolatait, amelyekkel, bár elég vékonyan fizettek, zsizsikvantumban kvantumban mégis szép pénzt keresett. Ó, bárcsak így maradt volna. Előlegemet szép lassan ledolgoztam, mert külföldi járandóságaim és különleges hanglemezjogdíjaim emelkedtek, hála a Tango a gríz világ sikerének. És amikor Erzsivel Berlinbe utaztunk, már mint egész Európában játszott szerzőt fogadtak a kiadó. Így találtunk tárt ajtókra az Alberti Ferláknál, ahol a körösi lány a Hoythab Ichmikt in Tango Ferlipt címmel jelent meg. Robinson úr az Alberti cég egyik főnöke vacsorára hívott meg bennünket az Unden Linden egyik előkelő értelmében. A vacsorán a magyar származású világírű kiadói szakember Alberti is megjelent, szomjasan érdeklődve minden budapesti eseményről, zenei pletkáról, és arról, hogy mennyiben terjed a horok kereszt Magyarországon. Mintha szép álomból ébredtem volna, Mi köze a horok keresztnek Magyarországhoz? Ha a vasúti kocsikban látott bőröndökön, egyes berlini kirakatokban láttam is ilyesmit, mi, magyarok nem tarthattunk ettől. Utóvégre nekünk is megvannak a jól bereklámozott ébredői. Ilyenekért mi sem megyünk a szomszédba. Alberti úrnak fehér haja volt, de szemöldökei vastagom, koromfeketén díszelektek a markáns homlokon. Európa egyik legnagyobb kiadói szakemberének számított. Nem csak a berlini üzlete jövedelmezet kitűnően, hanem más érdekeltségei is. Többek között a budapesti rózsaböldi cégel is kooperált, mégpedig családi körülményei folytán. Abban a versenyben, mely egy-egy nagy jövedelmű világsláger kiadásáért folyik, Alberti Viktor, a magyar származású üzletember igen előkelő helyen állt. Jó zenést és jó szimatú kiadó volt, akinek nem csak a szakma volt a kisújában, de meg volt benne az a szinte tévedhetetlen zenei ösztön is, amely ehhez a foglalkozáshoz nélkülözhetetlen. Magyar beszédében nyoma sem volt a német akcentusnak. Bár több évtizede Berlinben élt, Passzionátusan, szinte hivalkodva beszélt magyarul, és üzletében felfedeztem egy névrokonomat is, aki éppen magyar beszéde miatt a főnök jobb keze volt. Ilyes formán hamarosan kifejlődött közöttünk a rokon szem. Tisztán és egyszerűen kell komponálnia, tanította Alberti, de az egyszerűséget ne tévesse össze a primitívséggel. Én az öndalaiban bizonyos korlátozottságot látok. Nyúljon merészebben a témáihoz, ne elégedjen meg a nyolc taktus ismételésével. Variáljon, próbálkozzék a tiszta kétszakaszos ráformával, és azon belül adjon taktusról taktusra újat, művészi szépet. Tetszett nekem, hogy az üzletember művészi hitvallásak nem olyan merkantilis, üzletszerű, mint azt általában a kiadókról elképzeltem. Alberti az Európai R biztonságával ítélt. Forradalminak tartotta Brecht kódus operáját, s már akkor a zenés-komédia hívének vallotta magát, amikor ez, mai értelemben, még egyet jelentett a fából vaskarikával. világiasan emelte felém a poharát. Kitönő munkatársunk egészségére. Az étteremben magyar cigányzenekar játszott. Prímása a felfigyelt ránk, különösen a Berlin szerte ismert Alberti magyar beszédére, és pestiesen felén közelített. Ez kapóra jut Robinson úrnak. Cák ett kislán Rendelkezett a prímás felé, aki belelőtt a muzikába, és már húzta is a rendelt nótát. Amitől féltem, bekövetkezett. Zsizi énekelni kezdett, és ebben, bajuk be őszintén, volt egy kis mutogatási vágy. Egy kis ártatlan exhibicionizmus. De mindenki odafigyelt. A hűvös németek, az egy sarokba összegyűlt olaszok, a pincérek, a kenyeres lányok. Csendett a teremben, és a végén Zsizsi dalának befejezésekor felcsattant a taps. Ezt nem akartam. Zsizsi az előtérben. Mindenki tüdeményes hangjával foglalkozik. Valaki odamegy megy Robinsonhoz, udvariasan meghajol Erzsi előtt, névjegyet nyújt át, és én, mintha ott se lennék. Később megtudom, hogy a névjegy Robinson úr barátjának névjegye, a Wintergarten igazgatójáé. Nekem is bemutatják, közénkül. Közli kitűnő elgondolását. Zsizi cigányzenekar kísérettel énekelne a Wintergartenben magyar dalokat. Zsizi kérdőn néz felém, de én nem etintek. Kényszeredetten mosolygok. Nem, uraim, feleségem még nem fejezte be tanulmányait. Zsizi arcán most látok először csalódottságot. Bár nevet rám, szemeiben észreveszem a bujkáló bánatot. Szép fejét, mint szokta, bájosan fél dönti, Áll a vállát érinti. Madonna szépsége mágnes vonzású szemei rám merednek. Imi, miért ne?